Пісня дев'ята. Посольство до Ахіла. Прохання. Так сторожили трояни свій стан. Тим часом Ахеїв холод тривоги проймав полохливої втечі товариш. Смуток нестерпний мужів подолував найхоробріших. Так ніби двоє вітрів У багатому рибою морі Вихром раптовим зіткнуться Борей із зефіром З фракії Враз налетівши І чорні навколо здіймаються хвилі Наче ті гори І виносять На берег морське баговиння Так від печалі душа Розривалась у грудях Ахеїв Син же Атреїв Великою в серці повитий журбою, ходячи в лавах, велів окличникам дзвінкоголосим кожного мужа на збори покликати всіх поіменно, але не в голос, і сам серед перших між ними трудився. Всі осмутніло, на зборах сиділи, встав Агамемнон. Сльози рясні проливаючи, Мов джерело темноводе, Що із стрімкого безкеття Струмить свої тембряві води, Тяжко зітхаючи так, Говорив він тоді до Аргеїв. Друзі мої, Аргеїв, Вожді і порадники люду, Зевс Кротон великий в тяжкі, Мене злигодні вплутав, спершу жорстокий мені обіцяв, ще й кивнувши, потвердив, що повернусь і Ліон, зруйнувавши мурований міцно. Нині ж лихий він замислив обман і велить повертатись в Аргос безславно, стільки отут загубивши народу. Зевсові так всемогутньому раптом тепер заманулось. Не полічить городів, що він зруйнував їх твердині, і ще поруйнує багато, бо сила його величезна. Отже, послухайте всі і виконуйте те, що скажу я. Швидше до рідного краю тікаємо мерщій з кораблями, широковуличну трою. Ніколи бо нам не узяти. Мовив він так, і мовчки, Те слухали всі нерухомо. Довго у смутку безмовно Сиділи синове Ахейські. Зрештою все ж обізвався Тоді Діомед гучномовний. Сину Атрею, «Я перший тут проти твоїх недоречних слів позмагаюсь, не гнівайся, та кличить на зборах владарю. Мужність ти ганив недавно мою перед військом Данаїв. Небоєздатним мене називав боягузом, та все це знають Аргеї давно». Від найстарших і до наймолодших. Син хитроумного Кроноса дав тобі з двох лише єдине. Берло владарське подарував і загальну пошану. Мужності тільки не дав, а сила ж у ній величезна. О, нерозважний, невже ти гадав, що синове Ахейські Небоїздатні такі, і боягузи, як ти запевняєш. А як самого тебе спонукає твій дух повернутися, то від'їжджай, путь відкрита. І багато привів із собою, ти кораблів із Мікен, он стоять вони вздовж узбережжа, інші ж усі тут залишаться, довговолосі Ахеї поки ми вщент не зруйнуємо трої. Якщо ж і останні теж повтікають до рідного краю усі з кораблями, ми із Стенелом удвох до останку тут битися будем, але візьмем Іліон, бо з Богом сюди прибули ми». Мовив він так, і скрикнули схвально синове Ахейські. З слів діомеда в покірника, коней дивуючись щиро.